Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahobatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Faihwanifiddin wa akhwati fillah Kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian Insya'Allah kita akan memasuki Bab yang ke-34 Pembahasan kitab Tauhid yaitu sebuah bab yang menjelaskan tentang larangan Merasa aman dari azab Allah Dan juga larangan berputus asa dari rahmat Allah Inilah pembahasan bab yang ke-34 Larangan Merasa aman dari azab Allah Dan sebaliknya juga Larangan Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Allah tabarakah wa ta'ala Adalah zat Yang memiliki kasih sayang Yang sangat luas Akan tetapi Azabnya juga sangat pedih Sebagaimana firmannya Nabi Ibadi. Anni anal gufuru rahim. Wa anna athabi huwal athabul alim. Wa anna athabi huwal athabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Bahawasanya, aku ini maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan bahawasanya, athabku adalah athab yang sangat pedih. Mengapa Allah kabarkan... Dua sisi sifatnya yang berlawanan Rahmat dan azab Rahmat dan azab Agar kita memiliki dua sifat Dua amalan hati yaitu Mengharap rahmat Allah Dan takut azabnya Kata para ulama Dua amalan hati ini Bagaikan dua sayap burung harus Dua-duanya kita miliki Burung kalau hanya satu sayap Dia tidak mungkin terbang Dengan baik Jadi kedua-duanya harus kita miliki Kapan hilang salah satunya Maka Akan terjadi Masalah di dalam akidah kita Di dalam amalan kita Allah memuji Para nabi dan rasul ibadah mereka Mereka mengharap rahmat Allah Dan takut azabnya Apabila hilang Salah satu dari dua sifat ini Atau salah satu mendominasi yang lain Maka kita akan terjerumus Di dalam penyimpangan Para ulama menjelaskan Apabila kita hanya memiliki rasa takut saja. Kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Atau kurang memiliki pengharapan terhadap rahmat Allah. Maka kita akan menjadi seperti orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu mereka takut kepada Allah. Takutnya sudah bagus. Namun sayangnya mereka tidak memiliki harapan terhadap rahmat Allah. Sehingga kemudian jemaah sekalian, kalau mereka melihat orang yang melakukan dosa besar, mereka nyatakan dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Karena bagi mereka, dia sudah betul-betul dibenci oleh Allah. enggak mungkin lagi dia dapat rahmat. Itulah penyimpangan khawarij. Sebaliknya, kalau kita hanya memiliki harapan saja, kurang rasa takut kepada Allah, atau bahkan tidak sama sekali takut kepada Allah, maka kita akan menjadi seperti orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah itu, mereka kemudian tidak takut berbuat maksiat. Karena mereka tidak, meng, tidak takut kepada azab Allah. Dalam akidah mereka, hanyalah berharap rahmat Allah. Azabnya tidak mereka takutkan. Sehingga mereka pun tidak peduli. Walaupun berbuat maksiat kepada Allah, karena bagi mereka maksiat mereka sama sekali tidak mengurangi keimanan. Sama sekali tidak mengurangi keimanan. Sama sekali tidak mengancam keimanan mereka. Sama sekali tidak berbahaya. Dikarenakan mereka tidak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua golongan menyimpang. Dalam sejarah umat Islam masih ada golongan seperti ini dikarenakan salah satu mendominasi yang lain. Jadi ini harus ada dalam diri kita. Takut kepada azab Allah dan mengharap rahmat Allah. Dan keduanya termasuk ibadah hati. Termasuk ibadah hati, ibadah yang dilakukan hati kita. Hati kita memiliki harapan kepada Allah. Hati kita memiliki rasa takut kepada Allah sepanjang itu ada dalam hati kita, terus menerus dicatat ibadah. Jadi, ini peluang ibadah dari Allah, yang sangat mudah kita lakukan. Enggak harus kita berwuduk terlebih dahulu. enggak harus kita mandi wajib terlebih dahulu. Cukup kita memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang rahmat Allah yang sangat luas. Sehingga kita pun mengharap rahmat Allah. Ilmu tentang nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebaliknya juga ilmu tentang Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang azabnya sangat pedih. Maka dengan memiliki ilmu ini, kita memiliki dua sifat ini. Mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Jemaah sekalian, penulis menyebutkan di dalam bab ini, dua dalil dari Al-Quranul Karim dan juga sebuah hadis dan sebuah atsar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Yang pertama dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah Maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini celaan terhadap orang yang merasa aman dari makar Allah. Dan makar Allah bagian dari azab Allah. Seperti apa bentuk azab berupa makar jemaah sekalian? Azab tapi disebut makar. Makar itu kan tipu daya. Itu arti makar. Kenapa azab disebut tipu daya? Karena jemaah sekalian, azab dalam bentuk makar adalah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa dalam bentuk kenikmatan hati-hati. Makar itu adalah azab Allah, tapi datang kepada mereka, kepada para pelaku dosa, dalam bentuk kenikmatan. Sehingga mereka tidak menyadari, bahawa itu adalah azab Allah. Maka dari itu, ayat yang mulia ini mengingatkan kita, tidak boleh merasa aman terhadap makar Allah. Artinya, kita harus khawatir. Jangan-jangan, Nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagian dari makar Allah. Dari mana kita ketahui jemaah sekalian, nikmat yang Allah berikan, betul-betul nikmat atau sebenarnya makar. Maka ketahuilah dari keadaan diri kita. Kalau kita bergelimang dosa, tetapi Allah terus-menerus memberikan nikmat duniawi kepada kita, ketahuilah itu azab. Itu azab bukan nikmat melainkan azab datang dalam rupa kenikmatan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj kalau kamu melihat seseorang Allah berikan kepadanya nikmat dunia yang dia senangi Padahal dia bergelimang dosa. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itulah namanya makar Allah. Tipu daya Allah kepada para pelaku dosa. Azab tapi datang dalam rupa kenikmatan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasuma madzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Tatkala mereka lupa dengan peringatan yang telah diberikan kepada mereka maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari segala penjuru Perhatikan jemaah sekalian mereka berbuat maksiat mereka lupakan peringatan Allah Malah dibalas oleh Allah Dengan dibukakan pintu rezeki dan kenikmatan Dari segenap penjuru Hati-hati Jangan sampai kita termasuk golongan seperti ini Hatta idha farihu bima'utu Akhaznahum bagtatan fa'idhahum mublisun Sampai ketika mereka benar-benar telah Senang dan bergembira Dengan nikmat tersebut Maka kata Allah Kami azab mereka tiba-tiba Dan mereka pun berputus asa. Sudah tidak ada lagi kesempatan Untuk bertobat Jadi Disenangkan dulu terus menerus Tiba-tiba diazab Tiba-tiba diazab Tidak ada lagi kesempatan Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah jemaah sekalian Yang disebut dengan istidraj Nikmat yang datang dalam rupa afwan, azab yang datang dalam rupa kenikmatan begitu pula dalam surat Al-Qalam ayat ke-44 sanasadrijuhum min haithu la ya'lamun, kata Allah kami tarik mereka kepada azab kami dari arah yang tidak mereka sadari, jadi ini yang dimaksud dengan makar Allah sehingga kita tidak boleh aman dari makar Allah kita harus terus bertanya kepada diri kita. Apakah nikmat yang Allah berikan ini bagian dari makar Allah atau betul-betul kenikmatan dari Allah? Maka lihatlah kondisi kita. Kalau kita bergelimang dosa lalu terus diberikan kenikmatan, maka itulah yang disebut dengan makar Allah atau istidraj. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila seseorang diberikan nikmat dunia itu sama sekali Bukan merupakan tanda bahawa Allah mencintainya, sama sekali tidak. Kecuali nikmat dunia ini kemudian mengantarkan dia semakin takwa kepada Allah. Dia syukuri nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya, dia syukuri sehingga dia semakin takwa kepada Allah. Maka itu tanda kebaikan. Sekedar nikmat dunia saja itu bukan tanda bahawa Allah cinta kepadanya. Kenyataannya. Orang-orang yang Allah murkai. Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Juga dicurahkan kepada mereka. Berbagai macam kenikmatan dunia. Bahkan mereka mendapatkan berlipat-lipat ganda. Melebihi orang-orang beriman sekalipun. Karena dunia ini rendah. Tidak ada nilainya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berikan. Kepada siapa yang dia cintai. Dan kepada siapa yang dia benci. Beda dengan nikmat agama. Nikmat hidayah Hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai Jadi jemaah sekalian Jangan tertipu dengan dunia ini Jangan kita menganggap kita lebih kaya, lebih banyak harta Lebih tinggi jabatan Berarti kita lebih baik daripada yang lain Atau kita lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang lain Tidak, sama sekali itu bukan tanda Allah lebih mencintai seseorang Baik Jemaah ya sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini disebutkan salah satu sifat Allah yang disebut dengan sifat mukayyadah. Sifat yang terikat. Maksudnya terikat dengan sesuatu yang lain. Maknanya adalah Allah memiliki sifat makar. Tapi sifat ini tidak disebutkan atau tidak disematkan kepada Allah secara mutlak. Harus ada pengikat. Apa pengikatnya? Allah berbuat makar kepada orang-orang yang kafir atau para pendosa atau kepada orang-orang yang suka berbuat makar. Nggak boleh kita mengatakan Allah Memiliki sifat berbuat makar. Sampai di situ. Harus lanjutkan kalimatnya. Allah berbuat makar kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat dosa kepadanya. Atau orang yang senang berbuat makar. Atau orang-orang kafir. Orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sifat Allah itu terbagi tiga. Atau sifat itu secara umum terbagi tiga. Pertama, sifat yang sempurna secara mutlak. Sifat yang sempurna secara mutlak. Contohnya, sifat Allah al-ilmu. Allah maha berilmu. Demikian pula sifat al-kudrah. Allah maha mampu. Maka sifat ini sempurna secara mutlak. Maka kita sematkan sifat ini kepada Allah. Kita katakan Allah memiliki sifat maha berilmu dan maha mampu atas segala sesuatu. Yang kedua, sifat kamalun muqayyad. Sifat kesempurnaan tapi terikat. Terikat dalam artian kita enggak boleh menyebutkan sifat itu secara mutlak begitu saja, harus ada tambahan keterangan. Nah, itulah sifat makar di antaranya. Enggak boleh kita katakan Allah pembuat makar. Sampai di situ enggak boleh. Tapi lanjutkan kalimatnya, Allah pembuat makar kepada orang-orang kafir. Karena kalau pembuat makar saja bisa jadi tercela, bisa jadi terpuji. Kalau pembuat makar kepada orang-orang beriman, maka itu tercelah. Membuat makar kepada orang-orang kafir itu terpuji. Jadi sifat ini kenapa disebut mukayyad terikat karena terikat dengan orang-orang kafir yang pantas Ditimpakan kepada mereka Sifat makar tersebut Atau makar Allah tersebut Ia. Tetapi Allah tidak berbuat makar Kepada orang-orang yang beriman Begitu pula Sifat Istihza Allahu <laughs> yastahzi ubihim Dalam surat Al-Baqarah dikatakan Allah menghina mereka Siapa yang dihina? Orang-orang munafik Ini sifat Allah Perbuatan Allah Sifat Allah yang disebut sifat fi'liyah. Sifat perbuatan. Tetapi tidak disebutkan secara mutlak. Melainkan harus ada tambahan penjelasan. Allah menghina. Allah merendahkan memperolok-olok orang-orang munafik tersebut. Ia. Kemudian yang ketiga. Sifat yang kurang secara mutlak. Contohnya jemaah sekalian. Sifat khiyanat. Sifat khiyanat ini. Dilihat dari sisi manapun. Adalah sifat kekurangan. Berkhianat kepada kawan, Itu tercelah. Berkhianat kepada musuh pun tercelah. Itulah sifat khianat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Abdi'l amanatah, Ala mani'tamanakah, Walatahun mankhanakah. Tunaikan amanah. Kepada orang, Yang memberi amanah kepadamu. Yang mempercayamu. Dan jangan kamu berkhianat, kepada orang yang berkhianat kepadamu. Seandainya kita bikin janji. Dengan orang-orang kafir. enggak boleh kita berkhianat jemaah sekalian. Jadi khianat itu tercelah. Dilihat dari sisi manapun. Maka sifat seperti ini. Tidak mungkin disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tiga sifat. Sifat yang sempurna secara mutlak. Sifat yang sempurna secara mukayyad. Dan sifat yang kurang. Secara mutlak sehingga tidak boleh sama sekali disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang intinya adalah mensifatkan Allah harus dengan sifat-sifat yang terdapat di dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh kita samakan sifat-sifat Allah dengan makhluk sebagaimana kita juga tidak boleh menolak sifat yang Allah tetapkan dalam Al Quran dan Sunnah dan kita juga tidak boleh mensifatkan Allah dengan sesuatu atau satu sifat yang Allah tidak sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini kita bisa petik pelajaran Allah berbuat makar. Tetapi harus kita lanjutkan kalimatnya Allah berbuat makar kepada orang-orang yang zalim dan yang semisalnya. Baik. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayyaknatumir rahmati Robbihi. Dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat rohnya kecuali mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian. Dalil yang kedua dalam bab ini. Yang pertama, dalil dalil yang pertama mengingatkan tentang larangan Takut, larangan merasa aman. Dilarang merasa aman terhadap makar Allah. Maka dalil yang kedua menjelaskan, larangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dua hal ini harus kita miliki. Ada harapan terhadap rahmat Allah, tapi kita juga takut terhadap azab Allah. Dan Allah menegaskan, orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya, Maka mereka itulah orang-orang yang tersesat, jamaah sekalian. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, di antaranya orang yang pesimis untuk bertobat. Dia merasa dosanya sudah terlalu besar, sehingga dia tidak optimis mendapatkan ampunan Allah. Maka dia termasuk orang yang dicelah di dalam ayat yang mulia ini. Karena itu akan mengantarkan dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka dari itu, kita adalah makhluk yang banyak berbuat dosa. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, kita tidak boleh berputus asa sedikitpun dari rahmat Allah. Pintu taubat, pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala selalu terbuka. Tapi di sisi lain, kita juga harus takut. Jangan-jangan pintunya tidak lama lagi akan tertutup. Kapan itu? Ketika malaikat maut datang menjemput kita. Sebagaimana firman Allah? وَلَيْسَ تِوْبَةُ لِلَّذِينَ يَأْمَلُونَ سَيِّئَاتٍ حَتَّ إِذَا حَدُرَ أَهَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنِ Tidaklah tobat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka, barulah dia mengatakan, saya tobat sekarang. Jadi terlambat. Ini dua hal yang harus ada dalam diri kita. Ketika kita melakukan ketaatan Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Ketika kita melakukan ketaatan Harus dalam keadaan Mengharap rahmat Allah Takut azabnya Ketika kita terjerumus dalam maksiat pun demikian Mengharap rahmat Allah Yang mendorong kita segera bertobat kepadanya Takut terhadap azab Allah Juga mendorong kita Untuk segera bertobat kepadanya Jadi jemaah sekalian Ini dua hal yang harus kita miliki Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, Bahawasanya, Berputus asa dari rahmat Allah, Merupakan dosa besar, Yang menafikan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana, Merasa aman dari azab Allah, Itu juga dosa besar. Jadi dua ayat ini, Menjelaskan dua perbuatan dosa besar. Merasa aman dari, Azab Allah, Dan berputus asa dari rahmat Allah. Dan dua dosa ini, menafikan tauhid seseorang atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Tauhidnya berkurang walaupun tidak sampai hilang, ya. Dalil berikutnya sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir. Pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala maka beliau bersabda As-Shirku bila Allahi, wal-Yasumin wal-Amnu min wal Makrillah. Dosa besar itu ada tiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, syirik kepada Allah. Berikutnya, berputus asa dari rahmat Allah, dan berikutnya, merasa aman dari makar Allah. Jadi jemaah sekalian. Inilah tiga dosa besar disebutkan dalam sebuah hadis. Dosa yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Apakah melakukan syirik dalam rububiyah atau uluhiyah dan asma' wasifat? Contoh dalam rububiyah apabila seseorang meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam ini, yang menguasainya dan mengaturnya. Contoh kesyirikan dalam uluhiyah. Seorang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Apakah itu solat, puasa, zakat, haji. Begitu pula doa, menyembeli, termasuk ibadah-ibadah hati. Tawakal, cinta, takut dan harap. Kalau dia persembahkan kepada selain Allah, maka itulah syirik di dalam uluhiyah. Apa contoh syirik dalam asma' wa sifat? Contohnya, Orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan bapa. Mereka menamakan Allah bukan dengan nama Allah yang sebenarnya. Dan mereka sifatkan Allah seperti manusia. Yang punya anak, punya keturunan. Ya. Jadi inilah dosa terbesar. Di bab yang keempat, dibahas tentang bahaya dosa syirik. Alhamdulillah sudah lama kita bahas. Ya. Kemudian yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah dan yang ketiga merasa aman dari makar Allah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita dua hal ini adalah dosa besar walaupun dia tidak sampai tingkat kekafiran. Ya. Namun dia mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi kesempurnaan tauhid. Kita masuk ke dalil yang terakhir, sebuah asar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata akbarul kabair dosa yang paling besar al-ishraku billah yang pertama mempersekutukan Allah wal-amnu min makrillah yang kedua merasa aman dari makar Allah yang ketiga wal-kunut min rahmatillah berputus asa dari rahmat Allah wal-ya'su min rawhillah yang keempat hilang harapan terhadap Pertolongan Allah Jadi inilah Empat dosa besar Diingatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Agar kita menjauhinya Para ulama menjelaskan Dalam hadis dikatakan tiga dosa besar Dalam ucapan Ibnu Mas'ud Dikatakan empat dosa besar Itu sama sekali bukan pembatasan Dosa besar itu banyak Namun Yang disebutkan dalam hadis Dan akhtar ini termasuk dosa yang paling besar Alhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Izin bertanya di luar pembahasan. Ana seorang mahasiswa tingkat akhir yang ingin mengajukan proposal magang ke sebuah perusahaan milik orang kafir. Kegiatan magang ini hanya untuk mencari pengalaman kerja dan tidak ada keharusan dari kampus saya untuk hal ini. Akan tetapi saya pernah mendengar kabar bahawa perusahaan ini ikut menyokong pendanaan atas orang kafir dalam melawan kaum muslimin di negeri Palestina bagaimana hukumnya saya magang di perusahaan tersebut pertama jemaah sekalian sepatutnya dihindari tidak sepatutnya kita mendekat kepada orang kafir apalagi jadi bawahan mereka Apalagi anak magang disuruh kesana kemari, jadi pelayan orang kafir, itu tidak pantas. Itu tidak pantas. Kita melayani orang-orang kafir, jadi bawahan mereka. Karena itu termasuk loyalitas kepada mereka. Adapun jual beli, Rasulullah SAW melakukan dengan orang kafir tapi kan jual beli enggak ada bawahan, enggak ada atasan. Enggak ada bawahan, enggak ada atasan. Maka seperti itu boleh. Tapi kalau kita jadi bawahan mereka, lebih rendah daripada mereka, apalagi menjadi pelayan mereka, tentunya tidak patut. Karena Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sehinah-hinahnya makhluk maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mengandung pemuliaan kepada mereka. Karena itu juga termasuk loyalitas kepada mereka. Dan Allah mengingatkan kita, "Wa mayyatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ditambah lagi, kalau mereka adalah perusahaan yang membantu memerangi kaum muslimin, dari hasil keuntungan usaha mereka, maka bekerja di situ, sama saja membantu mereka. Sama saja membantu mereka dan Allah berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi carilah tempat lain. Carilah perusahaan lain, perusahaan milik kaum muslimin. Kan masih banyak. Ia. Dan Nabi SAW bersabda, Innaq lantada ashayy an lillah, illa badal badala kalauhu bihi mahu khair minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah sesuatu yang haram kecuali pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik dari yang engkau tinggalkan tersebut. Inilah jemaah sekalian, ingat selalu. Kalau kita dapat proyek yang mengandung keharaman atau pekerjaan yang mengandung haram, kalau kita tinggalkan karena Allah, maka pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan ganti yang terbaik adalah surga Allah. Bagaimana mengukuhkan Tauhid kita di zaman fitnah, syahwat, dan fitnah shubhat? Pertama sekali. Mendalami ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid secara mendalam. Inilah faktor terbesar kekuatan iman seseorang. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufakihu fitdin". Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Bagaimana cara memahami agama? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bit taallum wal fikhu bit ilmu agama dan pemahaman agama itu hanyalah didapat dengan belajar menuntut ilmu jadi ini kunci utamanya nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat imannya karena beliau adalah orang yang paling mendalam ilmunya ilmunya tentang Allah tentang keagungan dan kebesarannya. Tentang hukum-hukum syariatnya. Tentang ganjarannya di dunia dan di akhirat kelak. Ini faktor utamanya. Yang kedua jemaah sekalian, Banyak-banyak berdoa. Nabi kita pun, Banyak berdoa kepada Allah, Termasuk doa yang sering beliau baca, Allahumma ya muqallibal kulub, Thadbit qalbi ala dinik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang membolak balikan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Maka kita perlu untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, lihat siapa teman bergaul kita. Jadikan orang-orang saleh, orang-orang baik, para penuntut ilmu, para ulama, para ahli ibadah Kawan-kawan yang baik sebagai teman-teman kita dan batasi pergaulan. Jangan jadikan sebagai teman akrab orang-orang yang bisa menjermuskan kita dalam dosa. Apalagi baru hijrah, baru tobat, enggak memutuskan kawan dekat, enggak lama, -lama, lama lagi terpengaruh. Bukan memutuskan sama sekali, tetapi batasi pergaulan. Sebab Rasulullah s.a.w. bersabda, Al mar'u ala dini khalilih fal yanuzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, Bagaimana akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, Tergantung sahabat terdekatnya, sahabat karibnya, Maka pilihlah sahabat karib kalian. Berteman dengan orang-orang soleh, Bagaikan duduk bersama penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita dapat manfaat. Sudah bisa mencium harumnya. Tapi berteman dengan orang yang jelek, seperti berteman dengan pandai besi. Kita gak dapat besinya, dapat panasnya. Jadi jemaah sekalian itu perumpamaan. Berteman dengan orang baik dan orang buruk. Bagaimana pengaruhnya dalam diri kita. Juga jemaah sekalian termasuk yang akan membantu kita. Semakin kokoh di atas agama Allah. Adalah membaca kisah-kisah. Kisah-kisah orang soleh. Atau sebaliknya. Kisah-kisah para pendosa. Dan bagaimana akibat buruk yang Allah timpakan kepada mereka. Oleh karena itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW banyak berisi kisah-kisah. Kenapa? Karena kisah-kisah ini bisa memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Kita bacalah kisah ini, kisah-kisah nyata, bukan kisah-kisah khayalan, bukan apa namanya komik atau novel itu tidak bagus. Terlalu banyak kisah, -kisah nyata, jangan kita sibukkan diri kita dengan kisah-kisah khayalan yang tidak terjadi. Kisah nyata sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam buku-buku para ulama banyak sekali kisah nyata yang bisa kita petik pelajaran iya inilah jemaah sekalian beberapa sebab yang menguatkan kita untuk selalu istiqomah insyaallah dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya Mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.